Aztak ez itt a Crickplay 147. adása. Sikerült, sikerült. Sikerült. Hát ez most sikerült. <gül> Én nem ottik vagyok, és itt van mellette Michael. Michael, sziasztok. Kinek szintén sikerült. Viszont, viszont ami még nem sikerült, az... Mi mondjuk, ha már ezt az adást hallgatjátok, akkor már működik a honlap. De hogy most megint van egy kis csúszás hála az égnek, és már nem tudom, mit csináljak. És nem a mi volt, tehát hogy ezt, ezt, ezt nem... Ha. Mondjuk az én, én hibámból, mert mi, miért ezen a helyen van a. Hát hozzá, jó, de ez miért? most nem a te hibád. Tehát most az olyan, hogy elmész venni mondjuk a Tesco-ból kenyeret, hazahozott penészes, az nem a te hibád. Tehát, hogy te hoztad haza, nem vettem meg, volna a Lidőbe is. én van a Lidőbe is. A a Egyébként most olvastam egy cikket, hogy drágulnak a Lidőben a dolgok. Nagyon. nagyon Tényleg. Nagyon. Hát gondolom mindenhol hát drágulnak, de a Lidőbe gondolom jobban, hogyha. Ha ez volt a cikkben. Nem is csodálom, mert ugye ott olyan minőségi alapanyagok vannak, hogy azokat meg kell fizetni rendesen. <gül> <gül> Egyébként nem támogat minket senki. Sajnos. De ezek után a szeretettel várjuk. Pár most mondtuk el, hogy milyen rohadt drágák? nyilván telik egy kis szponzorációra is. <gül> Úristen, nagyon van. Akkor ugorjunk is a a gamer témákra. Rögtön egy ilyen általános infóval kezdünk, amit Miki találóan így írt fel, hogy mindent is eltolnak, vagy eltoltak. És tényleg, tehát ezzel így a jelenlegi gamer helyzetet nagyon jól le is festettük, hogy minden rendezvény, játék megjelenés, az körülbelül egy ilyen egy eltolást kapott, most a cyberpunkot se tudni, most a cyberpunkból be akartak mutatni valamit, ugye? Igen. Után ez, ez is a Sony miatt tolódik, mert a... Hát most majdnem minden a Sony miatt tolódik, de ugye az ie eltolódott, akkor a hétvégén lett volna olyan pc és e 3 szerű valami, azt is eltolták, és és már vártam a hét elején, hétfő volt, és akkor nem mondom, végre, végig megyünk a a csütörtökön PlayStation-leleplezés lehet, meg új játékok esetleg, akkor szombaton este a, ez a ilyen 30 új játékról beszélgettek, meg gameplayeket, cyberpunkról, meg énekről és mm. akkor ehhez képest meg hirtelen mindenki eltolt mindent. Ami amúgy valamilyen szinten érthető, de amúgy az mennyire durva már, hogy ezek a zavargások, amiben én nem akarok véleményt mondani, mert nem ott élek, meg annyira nem látok bele, meg, meg Ilyesmik, de, de hogy ezek az avargások szerintem hosszabb távon majd, hogyha visszatekintünk rá, lehet, hogy sokkal jobban meg, megfogták a mozi, meg a játékpiacot, mint mondjuk a koronavírus. Hmm. Mondjuk úgy, egyik csöberből födörbe került most minden. Igen. igen. Tehát, hogy most, hogy elkezdett volna kilánbalni lassan a helyzetből a mozi, meg a gaming. Már a gaming az valahogy abból a szempontból Kicsit felrendült, hogy többen költöttek játékokra, hogy nyilván a játékok készülésével volt a probléma. Közben hát igen, meg a videóval, hogy a CEO települt. <gül> meg Egy lehet, fint. hogy például sok stúdió nem is tudta megoldani, mondjuk, a, jó, mondjuk hát a mai világban azért a távmunkát meg lehet oldani, de, de nem mindegy, hogy úgy dolgozol, hogy átmész a szomszéd asztalhoz, és megbeszéled az emberre, hogy ezt, hogy ezt meg azt, hogy kéne, vagy pedig átémélezel, át megvárod, míg átmegy, akkor ő lereagálja, utána néz, akkor visszaküldi, azért persze nyilválasabb a homofisz. Igen, igen, igen. Ebből a szempontból. Bár én a homofisz híve vagyok, mert egy ideje már Hát a a te ban igaz, is dolgozva. De én egyedül... Ja, ezt akartam mondani, hogyha mondjuk a cégedben lennének kétszázan még, akkor az lehet, hogy már macerásabb lenne. Vagy csak ketten lennének. Ja, igen, Lenné már az is problémás. Az is ez egyébként a kommunikáció múlik, mint hogy, hogy van összekoordinálva minden. Mert tényleg, hogyha ez van, hogy küldesz egy e-mailt, és akkor majd vagy kapsz rám választ, vagy holnap, vagy jövő héten, akkor az úgy problémásabb, és hát nyilván egyszerűbb odamenni és megkérdezni, és azonnal kapsz rá választ, de mit tudom Igen. én, például. Bevajált már egy olyan kommunikációs csatorna, hogy ugyanolyan olyan közlés, mint ott lenne melletted, mert fizikailag már nem sok mindennek kell, hogy ott legyél, tehát a képernyőképet is meg tudod osztani, itt mindent egy pár kattintással, szóval már ennek a homofiszos koronavírusos időszaknak mondjuk azt, hogy azért Szóval szó az emberek, mert a technológia már fel volt rá készülve, hogy ez sok helyzetben, ahol nem igényli az ember, a, tehát nem igényli a munka fizikai ott létet, abban azért már meg lehetett oldani. Tehát ilgai munkát, azt már szerintem így, így simán meg lehetett 100%-ból oldani a sőt, van, aki produktívabban dolgozik otthonról. Igen. Szóval, Igen. Ez simán működhet. Hát, hát, egyébként a játékfejlesztés is lehetne ilyen, de nyilván, hogy ott nincs bejáratva ez a Kommunikációs csatorna. Bár nagyobb cégeknél egyébként simán van olyan, hogy, hogy külsős cégek bedolgoznak dolgoznak emberek, és meg fizikailag nincsenek ott. Mindenesetre a megjelenések azok tolódnak, meg most emiatt a zavargások a miatt egyelőre egy kerülik is a, a cégek a, a bejelentéseket. Igen, igen, sajnos, úgyhogy jó, hát erről. Most nem, nem tudsz mit csinálni sajnos, tényleg. Van ez mostani helyzetbe akarja bejelenteni a következő Call of to, ahol embereket lőnek le. Hogy... Ja, teljesen érthető csak. Nem, az a baj, hogyha ezt, ezt külső szemelézed, akkor nem mindenben tudsz egyet érteni ezzel kapcsolatban. De ugye, hát megvan kezünk, meg van kötve a kezünknek, hát mi nem tudunk beleszólni meg semmilyen szinten, úgyhogy ezt nekik kell megoldani, aztán most vagy megoldják, vagy nem, az már másikkel. Csak ugye az a lényeg, hogy megoldják, és hogy minél előbb oldják meg ezeket a problémákat. Jó, a Hát ezek a problémák megoldódni, hogy lecsengnek körülbelül. Tehát ezt, ezt tudom elképzelni. Igen. Meg az a jó, hogy például nagyon sok mindent nem határozatlan időre toltak el. Tehát azt hiszem a, a az IJ is eltolta az Iéplét, és valami június tehát arrébb egy-két héttel, vagy egy hónappal, nem tudom, meg azt hiszem a Sony is úgy, úgy jelentette be, hogy, hogy egy-két héttel zsúsztatja el uh -huh. ezt a lelkezést. Elvileg én úgy tudom, tegnap olvastam neten, hogy az új Call of Duty szezon az most a tizedékén kezdődik talán. Uh -huh. Tehát, hogy az is most szerda. Ja. Az is lehet, hogy a Sony miatt volt. Igen. Sony miatt tolódott, mert ugye most a sony vannak a, a kód jogai ilyen szempontból, hogy bemutassák, nem pedig a Microsoftnál, mint régen, és mivel ugye a Sony rendezvényt eltolta, valószínűleg lett volna új kód, vagy valami utalás az új szezonban az új kódra, vagy ilyesmi, és ezért, ezért inkább nem, nem mutatták be hogy lelőjük mindenki megvan a pislónak, mint halaszatyorva, hogy most mit, mit, mit kéne csinálni. Úgyhogy. Mondjuk az E3-ra arra kíváncsi leszek, hogy mi lesz helyette. Már most múltkais beszéltük, hogy vírus zavargások oda, az L3 már amúgy is egy ilyen leszállóágban volt. Igen, igen. A legtöbben már úgy az IE is csinálta helyett egy ilyen IE playt, amit. Nagyjából az L3 időzített, tehát azért így. még időpontban idomult ehhez, de már helyszínen meg. Semmi másban nem. És általában majdnem mindig szarabb volt, mint az E3. Tehát, hogy... tehát az E3-nak a minősége ment lefele folyamatosan, és akkor jött az é, hogy ők külön mennek, mert ők ehhez nem akarják a nevüket adni, és csináltak egy szarabbat. tehát Azért őket sem kell félteni. <gül> nem, de hát jó, most most az ére rájár a rúd. Tehát csak arra kell, Elég csak arra gondolni, hogy az Antemnek a, a fejesre, amikor ott nyilatkozott a FIFA rajongók között. Ja, <gül> neki csak biztosra hogy ez mit keres itt, és miről beszélt? Ja, igen. Tudjátok, van az a játék, aminek hatalmas rajongó tábora van, valahol, de ide elbújok a fifások közé, hogy megtaláljanak. Nehogy meglincseljék. Én, mondjuk azért arról is mondhatnának valamit, mert a legutolsó közlés az volt, hogy majd azt így rázasztadik, és kipofozzák, és így jó játék lesz belőle. Itt várjuk azóta is. Félek, Nem kap, hogy az free-to-play játék lesz majd belőle, mire oda kerül. És hát, hát én, én is lesz majd a monetizációs modell. Igen. Én ezt, ezt simán el tudom képzelni, hogy free-to-play lesz, mert nagyon úgy volt már eleve felépítve a játék, hogy, a, hogy, a, hogy az működhet free-to-play-ben is. Meglátjuk. Na jó van. Hát akkor azt ja. szerintem a szomorú hírekről ennyit egyelőre. Ja, és akkor ez, ez egy vidám hír, hogy Hát idítsuk úgy, hogy most már Steam pénzen is lehet venni majd EA játékokat. Így van, így van. Tehát az EA rájött, hogy, hogy lehet, hogy nem csak Origin-en kellene eladni a játékait, hanem olyan helyeken is, ahol mondjuk használ, amiket használnak az emberek, például steam -en. Úgyhogy egy csomó Epic játék Game átvándorolt. Story. Ja, meg Epic Games Store, igen. Sorry. És amúgy az iX Access is jönni fog, vagy az Origin Access, vagy Fran tudja. Azt mondjuk, mondjuk nem értem. Tehát, hogy így az miért? Hát, Kacsony, azt az, az így jön. Fogalmam sincs, hát ez, ő, ők döntötték el. Én nem szólok bele. Búzászat. Én nem szólok bele, én ennek csak örülök. Az más kérdés, hogy a menteket nem tettek hozzá, viszont a Steam kártyákat igen, szóval csesszék meg, de majd szépen lassan talán. Viszont elég szombos leárazásokkal jöttek, tehát a, mm -hmm. a Mirror Edge Katalizt, meg a, a Burnout-nak a felújított változata, meg a Need for speed is ilyen 60-50 meg 75 százalékos leárazásra jelentek, meg rögtön. Úgyhogy az, mm -hmm. az, az egész Megint jó. van ez a Plants, Plants versus Zombies, ja, Igen, Neighborville, az is... Uh az is féláron jelent meg, ha jól látom. Bár most azt nézem, hogy csak a Deluxe Edition van fönt, vagy mi ez? Steam-en, és nem találom a... Aha, ez érdekes. Pedig korábban szerintem láttam a normál verziót is, és az pedig az pedig ilyen 10 euró körül volt, ami kicsit drágában nem, mint amennyiért az EA és az original meg lehetett venni, mert az meg valami fél körül volt, nem olyan rég. Így 40 euróról már az a teljes erre. Jó, hát valószínűleg Steam is drágábbak lesznek majd, mert ugye be kell szedni a sarcot. Vagy most? Igen, mert a Deluxe az 50 euró. Én nem látom a simát. A simát? hogy Fura. Fura. Hát úgyis a deluxe vennéd. Tehát nyilván. Nekem megvan az elővásárlásról megvett ilyen hívják is azt. De mindent szól. pre order is. pre igen. az a turva, hogy a Command Conquer Remaster Collection az egyből úgy érkezett, hogy már steam is. Igen, igen. Hogy így ott nincs is csúszes. De meg az előbb is jött. Igen, igen. Tehát a Common az előbb is jött, és, és utána rá egy-két napra így hirtelen, így a semmiből, ipuf. puf. Hát ugye, és akkor ott hirdetik nagy nagybetűkkel, hogy e is jönni fog Steamre. Ami tényleg fogalmam sincs, hogy az hogy fogják megoldani. Tehát, hogy az most a Steam pénzből előfizetsz az e re ami amúgy az originál működik, tehát ezt, ezt nem teljesen értem, de majd, majd biztos kiokoskodják. Hát igen, szerintem itt az az, tehát, ez, ez úgy, úgy néz ki igazából, hogy most uh, úgy lesz ugyan összekapcsolva ez az a, a Steam-el, hogy, tehát ahogy a, a Uplay-es játékok. Tehát, hogy a DRM-nek ugyanúgy megmarad a háttérben az origin. Tehát, ha Steam-en veszel egy játékot, ami.. A szágom, igen, is, Akkor ez origin... ugyanúgy origin-ra fog dobni. Tehát lényegében csak a fizetést intézed, ha úgy veszik a Steamen keresztül. Hát én ezt értem, csak az Origin Access-ben olyan játékok is vannak, amik nincsenek Steamen, és vannak Origin-en. Hogy... Igen, igen. Hát, hát, az -Tem Tehát kifizeted a Steamen, és amikor kifizeted, akkor átdob az origin re hogy köszönjük szépen, akkor mostantól innen letöltheted amik kellenek és érted. Ja, akkor gondolom Azt a könyvtárámban nem. nem fog megjelenni az entem, addig, amíg Azt Steamen nem. nincsen. Az igen, nem, igen. Uh -huh. Ja, értem vagy a FIFA, vagy nem tudom, lehet a FIFA nincs is benne, fogalm sincs, hogy mik vannak benne ilyen szempontban. Ja, ez, ez így, így, így fog működni szerintem. Ez, most legutóbb megvettem a, az Epic Games Store-on keresztül a krút. és hát... De miért tettél ilyet? Tehát, hogy már ez, ez, ez már a kérdés. Euró. Ja, értem. <laughs> mert volt az az akció, tudod, hogy mindennek lement az ára nagyon, hmm. és megint adtak egy 10 eurós kupont, és már az előző 10 eurós kupont, ezt elcsésztem, mert nem váltottam be, és mondom, hát itt van ez a crew, ami amúgy 60 euró, de most kuponnal együtt meg tudom venni 5 euróért, akkor nézzük meg, jó lesz az nekem. És na ott például szívtam egy csomót, mert elindítod a, az Epic Games store ból mert hát nyilván ott, ott van meg a játék, ott 10 éve az, akkor elindítja a juplét, mondja, hogy re, izé, regisztrál vagy jelentkezbe. oké, okay, bejelentkezek, utána átdob egy újabb ablakba, hogy akkor jelentkezzek be, nem mondom, most jelentkeztem be, és így ilyen végtelen ciklusban bejelentkezel, mondom, az nagyon jó, és tehát végül úgy, úgy sikerült elindítani, hogy elindítod a Uplay-t, uh -huh. és a Uplay-e meg ott lesz a játék, tehát ott látszik, hogy amikor összekapcsolod a, a, az Epic Games Store-os fiókodat, a Uplay-es fiókoddal, akkor ott is csak annyi van, hogy, hogy átmegy, hogy oké, okay, az emberke megvette, és akkor mostantól neked megvan Uplay-en. Mm -hmm. viszont az Epic az ilyen nagyon hügyen oldottak, vagy nem tudom hogy, ilyen, tehát nem lehet onnan a játékot hiába ott, ott meg is van a könyvtáradban gondolom az ugyanígy lesz a Steamen is hogy, hogy a könyvtárban meg lesz csak a Steamen meg tudják csinálni hogy onnan el is tud indítani hát a, a Steamen ez így már működik mert, mert én onnan játszottam itt For meg, meg meg volt Assassin's creed is ami használjuk uplay -t. De Steam-en keresztül futtattam, és a Steam kiírta, hogy az a játszom, és a Uplay az csak a háttérben ment. Tehát, hogy ott nem nagyon buzere bele nekem ebbe a játékba ilyen szempontból. Meg a steam az overlétét hoztam föl, shift-abba, meg ilyesmit, hogy ott meg tudták oldani. Igen, mint Steam játékokat beletállítani, és steam ben indítod el, vagy nem Steam játékokat, ha van egy free ben akkor azt meg tudod csinálni, hogy az overlét ott legyen fölötte. Na jó, hát ez megint az epiknek az ügyessége, majd talán megcsinálják szépen lassan. Én azért is szoktam állni az Epic Game Storm mellett, hogy azért jó az, ha van egy kis verseny, meg minden, de az tény, hogy szolgáltatásban, meg mindenben elmarad azért még a steam -től. És hát jó, mondjuk a steam így indult, tehát nem hát jó, de, de most a, az elmúlt tíz évben az epikesek nem a földbe dugták a fejüket, tehát hogy is látták, hogy a Steam-en ja. milyen funkciók jelennek meg. Okay, És ezért, no. ezért, ezért nem értem, hogy izé hogy, hogy ezeket az alapvető funkciókat miért nem tették bele a, uh -huh. a launcher -be. Nekem már ez a fura. Le is nemítottam a telefont. Ja, épp kérdezni akartam, hogy itt vagyok, mert ha nem, akkor meg szerintem megyek tovább ne, egy olyan témára, mondani. amit nem is én írtam föl. Úgyhogy... Igen. Igen. Ja, valamit én is felírtam, de durva. <gül> <gül> ja, ezt most nem azért mondtam, hogy az órod alá <gül> <gül> Nem, én is meglepődtem, én azért mondtam. <gül> Igen, egyébként valamire, valamilyen szinten valószínűleg összefügg ez az előző hírrel, hogy az ilyen játékok érkeznek steam -re. A következő hír pedig az, hogy a Steam is beszáll ebbe a online streaming szolgáltatáson keresztül tud játszani dolgokkal, és itt ebben a címban, amiben belinkeltem, itt az van, hogy a GeForce nához hasonló szolgáltatása lesz a Steamnek, de én úgy hallottam később, hogy ezt konkrétan a GeForce now keresztül fogják csinálni, tehát, hogy, hogy valahogy azt munkolják össze. Ami azért érdekes, mert a GeForce Now-nál meg ilyen idiótaságok vannak jelenleg, ugyanis a, a kiadók, azok így valamiért azt mondják, hogy, hogy nekik az nem tetszik, hogy valaki a GeForce now keresztül játszik az ő játékaikkal, amit amúgy megvett valahol. Mert ez a GeForce-nál kból úgy működik, mint neked lenne egy dedikált gépet valahol a világba, ami nagyjából úgy működik, hogy egy virtuós gépet elindítasz, amikor egy játékot akarsz játszani, és mm -hmm. te általad már megvett játékkal, Steam játékkal tudsz játszani. Ezen a szolgáltatáson keresztül, például Steam játékkal. És most egy csomó kiadó azt mondta, hogy hoppá, hoppá, hát ez neki nem tetszik. úgyhogy én egyrészt nem értek, tehát, hogy miért? te egy játékot, ja, igen. és játszol egy gépen, ahhoz az adott kiadónak már semmi köze nincs, hogy te most egy egy, ezért, egy felturbózott mikrosütőn játszol, vagy egy, egy, egy szuper gamer PC-n, tehát neked az a játék megvan, és neked megvetted a jogokat, hogy te azzal játszod most, hogyha az egy, egy, egy, egy felhőben fut valahol, ez lényegben semmi közük hozzá, hogy, hogy te miért futtatod. Igen, és az oké, okay, hogy ők a azt úgy tervezték, mert a Sztarián meg kell venned mindent, amit játszani szeretnél. Ott nincs ilyen összekapcsolás, meg ilyen anyám kény, hogy te azt valahol megvettél és akkor játszhatsz. És a nagy kiadók van, az akkor így képzelik el a felhő alapú játékot, hogy te megveszed azt a játékot, amit már megvettél, még egyszer. Hát akkor ezért szóltak be hogy ne azon a gépen játszál, mert ők azt féltik, hogy akkor a stádiának lesz konkurenciája, egy ingyenes konkurenciája, mert hogyha már megvetted mondjuk a witcher akkor nem kell még egyszer megvenned, és ez nekik nem jó, mert vedd meg még egyszer, mert az neki plusz pénz. Hát akkor ezért szóltak be. Igen, valószínűleg, igen, valószínűleg ezért. És egyébként most a felhőszolgáltatások közt a Sterea pont az egyik legszarabb, legalábbis. Én így hallottam. A GeForce-nát azt ugye próbáltam, az egész meglepően jól működött. Stadiához még nem volt szerencsém, de hát láttunk meglepő videókat, ahol az ember ugrik. Jó ja, igen, a Destiny. hátra néz a kamerából, mi történik a képernyő, mert ő se érti, hogy milyen lassan ugrik a uh, Destiny, vagy Tom Raider, vagy bármi. Szóval uh, szóval érdekes. Most elvileg az a, a GeForce Nova kapcsolatban a mondás, hogy külön fognak a kiadókkal egyeztetni, hogy akkor ők most engedélyezik -e a játékokat futtatni ezen az izén, vagy nem. És na ez is egyébként egy hülyesség, mert most ha egy-két kiadó azt mondja, hogy oké, okay, én engedélyezek mindent, akkor utána többi lesz a szarlágó és a köcsög. Igen, ha egy mondja, Én meg nem, akar, mert én az meg az azt akarom, rá, hogy vedd kell. meg még egyszer, Igen, vagy nem Igen. tudom, csinálj vele valamit. És akkor meg az meg nem egy jó PR fogás, tehát hogy igazából csak magukat szúrják tökön. És egyébként nem, nem veszik azt észre, hogy ha ez a cucc ez beindul, akkor az emberek meg fogják venni úgy a játékot, hogy tudják, hogy ők ezen fogják játszani. Tehát amúgy meg se vette volna. Tehát ez neki egy plusz bevétel lesz. Mert hát tudja, igen, hogy ezen de... a szolgáltatáson keresztül tud vele játszani, mert amúgy nincsen gépe, tehát nem vennél meg. Igen, de mondjuk a pont nem ezért... kár, ez plusz. De pont ezért valaki nem fogja megvenni a Cyberpunkos GTX 2080 TI kiadását fél millió, egy millió forint. Jó, de hát az a Cyberpunk, az nyilván, az neki is pénz, gondolom, mert a jogok ott vannak rajta. Ugyanúgy? Mm. Hát, hát nem igen, tudom. Igen, ez, ez macera. De mondjuk, hogyha most a geforce nál mögé nem állnak be, nem értem, hogy akkor a stádia mögé miért állnak be. Tehát, hogyha ő nekik az az érdekük, hogy megben. Ja, ja, azt, értem, az, azt értem tenni. persze, csak úgy mondom, hogy ez a, ez a streamelő szolgáltatás dolog. Tehát, hogy az, az bukni fog. Tehát a stádia innen látszik, hogy ez egy szar. Tehát ez nem fog működni, és ennek ellenére beállnak. Meg kell. Hát. De az meg megint úgy lesz majd, mint, a, mint amit beszéltünk, a, még a felvétel előtt a C-Off-Team, hogy vársz egy-két évet, és akkor majd talán már használható lesz. Hát ja. De ezért ének még belefél az ilyen szolgáltatások, ők hosszabb távra terveznek szerintem. át Meg egyébként sok múlik azon, hogy milyen címeket tudnak megszerezni. De most például, ha belegondolsz, ugye erről még nem voltak hírek, de hogyha teszem azt, Sony játékokat is lehetne rajta futtatni. Nem tudom, hogy ez Tehát kvázi pérs játékokat tudnál játszani ezen keresztül, akkor ugye nem kell menned egy konzolt, itt előfizet egy-két hónapra erre az izére, és akkor végigjátszol a mi Fú, ez ha Mondjuk azt is meg kéne benned. Ez, ez, ez nagyon messziről indultunk meg szerintem. Itt, itt, itt kurva sok pénzt kéne fizetni a szónynak, hogy ebbe belemenjen. <laughs> igen, ez igen. nagyon igen. science fiction. Most bele, hogy... egyre durvább, hogy egyre több játék jön PC-re. Tehát már a Last of azt is pedzegetik, hogy már az is jöhet PC-re. Hát de az más, hogy PC-re, amit megvettél, vagy más az, hogy mondjuk egy mobilodon játszod a Bloodborne-t. A, a, és veszel egy, veszel egy 20 ezeres okostelefont, mert több mindegy a stádiának, ugye csak az internet számít papíron, veszel egy 20 ezeres okos okostelefont, és játszol a bloodborne a, az, fú, hát, mondjuk nem lenne rossz, nem, nem azt mondom, csak, csak hogy ez a szonériáknak nagyon sok pénzt kellene fizetni, úgyhogy a stádiának nem nagyon sok pénzt kellene behoznia. De a rossz meg, hogy. A funkciókkal így és úgy is tudsz játszani így. Az, az meg a másik. De ez megint kérdés, hogy ki fog beállni mellé. Mert ugye oké, okay, az Assin Creed, ugye, az, az már a Ubisoft már korábban lenyilatkozta, hogy ők, ők ebben látják a jövőt meg minden. De hogy a többi, többiek hogy ehhez hogy állnak hozzá, azt nem tudom. De például a Sony az azért nem biztos, hogy mögébe állna mert ő konzolgyártó is. Tehát, hogy ő neki nem csak az a lényeg, hogy a játékát megvet, hanem hogy a gépét ved meg, és azon játsz hát, a játékával. Legyen. Főleg a mostani generációs gépet, mert az elvileg. Tehát ott most, most azon múlik, hogy mennyire lesz sikeres az Xbox vagy a, a PlayStation, hogy mennyit képesek lenyelni a, a, a, a gyártók. Mert hogy felvileg hogy elég durva vas lesz, és tehát nem annyira fogják árulni, mint amennyit ér a cucc, hanem ugye szokott lenni a, a konzoloknál, hogy a, az eladott játékokból próbálnak majd kompenzálni. Igen, igen. Úgy, mindig, mindig veszteségesen szokták árulni a konzolokat az elején. Úgyhogy most azért ez elég érdekes lesz. Szóval, szóval ennek fényében meg tök fura, hogy egyébként az összes Microsoft játék az kb. jön PC-re is. Szóval ott már, már eleve bukó az egész. Igaz, hogy uh -huh. le lehet, hogy pont azért lesznek sokan, akik azt mondják, hogy jó, hát akkor én nem fogok PC-vel szarakodni, mert olcsóban megvesz, megveszem az Xboxot. Tehát, nekik lehet, hogy ennyiből, ennyiből jobb. Szóval lehet, hogy ez is egy jó üzleti stratégia. Ja, hát, na mondjuk lehet. ez az idő fog választ mindenképpen, hogy most ez, ez, ez hogy érte meg nekik, meg hogy jó, jó ja, kijön a -e nekik ki. a lépés. Ne, kíváncsi leszek. De hát most ugye megint, amit már korábban beszéltünk, hogy eltolták az egész bejelentést, tehát mi mindig nem tudjuk, hogy mi mennyibe kerül. Azt, azt már állítólag magyarázták, hogy, hogy valószínűleg a, az Xbox az olcsóbb lesz mert mint hogyha olyasmi árakat hallottam volna, hogy 500 dollár a Playstation, és 450 lesz az Xbox, egy ezt pletykálják, mm. de hát aztán persze, hogy ennek az is a tancsonyira... nem egy nagy árkülönbség szerintem. Nem, nem, nem, nem. Az még úgy beleférhet. Meg hát ez pont akkora árkülönbség, amivel kifizeted a, az exkluzívokat. Tehát, hogy a, mert a Sony-nál ugye lesz normális, a Microsoft-nál, meg hát ugye jönnek pc re amit mondtál is. Tehát ott, mm. ott nincs úgy igazán nagybetűs exkluzív játék, Hát olyan van, amit a Sony nem játszhat, Tehát, hogy így van exkluzív a microsoft mm, Igen, igen, igen. Hát konzol exkluzív egy szígycér, Igen. Tehát a igen. microsoft már fedzegetni. De hát mi, mi pc ezzel jól járunk. Emlékszel még, amikor beszélgettünk csak erről, hogy milyen jó lenne, majd egyszer jönnének ezek a címek. Aztán kiderült, hogy mind a Microsoft store lesz, és amúgy sem fogunk vagy játszani. Igen, igen. Meg föl se dobja, mert a mobiljáték mellé nem fér bele a reklám. Nem, nem, nem. mert hmm. fura, hogy most telepítem a Sea of Thieves-et. Hát de, az... hogy... de jó, de azzal is vártak két-három évet, míg az normális benne. lett a játék. Úgyhogy... Hát most is csak kipróbálás lesz 300 forintért. Igen, nem amúgy a mai napig a Game Pass az mindig 300 forint, hogyha újonnan veszed meg. Úgyhogy... Igen, mindig van valami akció, és ez egyébként az a tök jó, hogy azoknak is szól, akik már egyszer megvették és lemondták. Igen. igen. Tehát egyszerűen nem is értem, miért fizetem bárki elő hosszabb távon. Hát ez nem olyan, mint a ja, mondjuk a Smartket is lett volna, hogy még mond nyugodtan. Pont múltkor beszélgettem egy Twitch-en valakivel, és ő mondta így, hogy egyszer nem éri meg játékot venni, mert ő is úgy volt vele, mint én, hogy nem nem fizet elő ilyesmikre, de most úgy van vele, hogy kifizeti havonta ezt a havidíjat, és akkor rengeteg játék van, amit nem kell megvennie kvázi. És mit tudom, én mondjuk egy single player játék, ott kb. Kiátszal annyi idő alatt, ameddig. Hát, hát jobban kijössz pénzben, mint ha meglátod volna. Hát, ha úgy jössz ki időben, mert én nekem ez megint az a problémám, hogy én szeretem, hogyha valami ott van a könyvtáramban, mert, mert nem az olyan az agyam, hogy úristen, telik az egy hónap, amit előfizettem, oké, okay, hogy csak pár száz forint az elején, később lehet, hogy több. Meg, hát meg ezt már korábban beszélgettük, hogy te is olyan típus vagy, mint én, hogy, hogy szeretet, hogyha játék, akkor megveszed, és akkor az megvan. Igen, és akkor nem kell azon agyalnod, hogy most nincs internet elérés vagy akármi, ja. akkor szopod a brét. Meg nem tudsz vele játszani, mert kivették a kínálatból. Mert ja, nem igen, nem. igen, igen. Ilyen, az a Bleeding Edge kapcsán merült ez fel, mert ott így tehát az a vicces, hogy előfizetéssel játszol játékokkal, akkor hajlamos ezt az emberek úgy titulálni, hogy ingyen van. Igen. <hállítás> tehát, hogy így így nézem, hogy mondom, miért beszélgetnek arra, hogy az Edge of, vagy ezt a Breeding Edge-et, hogy, hogy átletölti ingyen, tudod, és akkor ingyen játszik vele. És utána le hogy hát mert benne van az előfizetésbe, és hát az, Igen, nincs az, ingyen, az, az, az nincs az ingyen, mert kifizeted az előfizetésbe. Igen, az, az, az, az nincs ingyen. Érdekes. Ez érdekes. Ez olyan, mint én azt, azt szoktam mondani, hogy ingyen nézheted az HBO-t, ha előfizettél el. Igen. <laughs> Tehát igazodtuk ugyanazt. Meg az rtl meg a TV2-t is ingyen nézheted, csak ott meg végig kell szenveded a reklámokat. Tehát az sincs Na, ingyen, hogyha úgy vesz. A lelkeddel fizetsz. Ott igen. A lelkeddel, meg az időddel. Ezt kéne a reklámszünetekben? így kezdődni a reklámszünetet, hogy your soul is mine. És akkor jön a reklám. <gül> <gül> Na meg mit akartam? Ja igen, átkötés lett volna, ugye, ahogy mondtad, hogy előfizetsz, és akkor de most már, várjál, hogyan volt? Nem tudom már, hogy akartam, de az anyag, hogy nem úgy van, mint a Hámbőbe, hogy ott <gül> is előfizetsz. Igen, jól hangzított, hogy a Humble-be is előfizetsz, és akkor azokat a játékokat már megtarthatod, meg kiválaszthatod. Ja, meg Bizt igen, van. már értem, hogy, hogy, hogy előfizetsz, és itt egyre többet fizetsz, és nem úgy van, mint a Hamböl-nél, hogy amikor annak idején nem mondtad le a montl akkor neked éri meg a legjobban, hogyha úgy hagytad. Mert így olcsóban megkapod a játékokat havonta a Humboldt Choice-nál, amióta átalakult na. Ezt akartam csak mondani. Mondhatom csak kénytelen volt építve, de. De nem. Én hazudjak, Én. Ez egy szintű a podcast. Meg ugye, hogy mondják, ugye, hogy nem szabad játékot venni, meg te is ott mondtad, hogy az egyik ismerős ott mondta, hogy már csak kibérli őket, meg minden, de hogyha meg olyan bántult csomagok vannak, amiket egyszerűen az ember nem hagyhatott, ránézel, és nem kell minden, csak kettő, de már az a kettő megéri, mert egyszerűen nem tudod otthagyni. Ez már szerintem úgy lehet, hogy betegség, jobban belegondolva, de mindegy, ez van. Most már átérzem, hogy mit érzed barátnőm, amikor lát valami felsőt, hogy, hogy van neki 600 felső, de az a felső az olyanról jó, hogy ezt muszáj. Hát ő is játszom akkor azzal a felsővel, de azzal a felsővel te is játszhatsz a felveszi, nem? Ja, vagy ha én felveszem. Nem akartam erre kitörni, de... de akkor beszéljük, beszéljük a felsőkről. A fartikás link be ide, hogy most ott rengeteg bandul van. Igen, most nyilván. Remélem, ilyen remélem hogy kikerül, ez a podcast még aktuális lesz. Mert igazából a mindig vannak bandulak. Igen, meg itt ezek, mondjuk most látom, hogy eléptem a bandulat, hogyha kiabítom. itt ezek ilyen, ilyen 16 vagy 15 naposak, és, és, mm. és nagyon komolyak. Tehát, hogy, hogy ilyen 5 eurókért lehet venni rengeteg játékot, és jó játékok vannak benne. Tehát most például itt van a, a Reaper Bundle 3, azt én meg is vettem, a, a Stix Master of Shadow, az F1 2018, a Book of Damons, a Vera 4, a Uh -huh. és, és még van benne egy csomó másik játék, is 5 euróért, tehát hogy bőven megéri. Meg van uh -huh. például a másik, a Kingslayer Bundle 2, az is nagyon jó, azon is gondolkodtam, mert abban benne van az új grid, de uh -huh. ez az a baj, hogy ez, ez a sima változat, nem pedig az ultimétedésön, és most pedig át tudunk kagyarodni a hambőre is akár, mert ott meg aktuális volt az ultimétedésen, azt hiszem. Igen, a Humber choice-ban az ultimétedésen adják. Mondjuk az egy kicsit drágább is, mint öt dollár. Mondjuk amár is vannak jó játékok, de Igen, itt amúgy jön. van egy misteri játék, azt te meg... Mert megint amúgy nem lehet megnézni sehol se, hogy milyen játékok vannak, amit én nem értek, de mindegy, oké. Okay. Azt az nem vágom, hogy az micsoda egyébként. Tehát, hogy az később, az neked is fel fog így pukkanni majd, hogyha beadják Igen, a jövő... Fukalmas, sincs. Nem tudom. Mert vannak ilyen extra játékok, amik, amiket a választáson kívül megkapsz. Ezek többnyire DRM fric utcok, de itt vagy soundtrackek például. Vagy például az egyik játék, ez az Overload, ennek a DRM-free verzióját is megkapott, tehát ilyen extrák vannak. És nem tudom, hogy ez most ebbe lesz-e benne, de úgy érzem, hogy nem. Na itt a írja, fingom, írja, a fingom nincs, hogy mi az a miszt. Itt írja a leírásban, hogy, hogy néha lesz ilyen, hogy van ilyen, ilyen mystery game, és ez majd a következő havi leleplezésnél derül ki, és ezt mindenki megkapja, a Basic Premium meg a Klasszik uh -huh. is, és nem kell rá hát, választást használnod. Uh -huh. Tehát, hogy és ezt, ezt is mindenképpen megkapod. is. Igen, Én és hát. akkor ezt mindenképpen megkapod, nem kell az, hogy ugye egy, egy pikketet meghagy rá. Ami amúgy viszont tök korrek, mert Ez akkor legalább jó. nincsen ezenézével. És egyébként vannak benne most a Griden is tök jó játékok itt van. A Supraland például azról nagyon sok jót hallottam. Akkor a Hellblade, ami szintén egy tök jó játék, és Elvileg ehhez talán jár a VR verziós. Az jár alapból is, igen. De nem vagyok benne biztos, mert itt nem írja az oldalon. De Amir, hogyha ha a Steam-re Steam beaktiválod, akkor megkapod hozzá. Megkapod meg hozzá a igen. Igen. Akkor ez a Messenger, ami valami pixeles, ugrálós csoda. Erről ennyit tudok. Tehát most nagyon, nagyon részletesen nem megyünk bele a játékokba, mert sok mindent nem tudok róla, csak kb. videót megnéztem róluk meg meg amennyire ismertem őket. Akkor itt van ez a Barotrauma nevű fura egy játék. Ez ilyen kóp, olyan, mintha ilyen oldalnézetes tenger alatt járó menedzselős játék, de ez elvileg valami kóp és nem tenger alatt járó, hanem az valami űrszimulátor. Tehát így tenger jár az űrben. <gül> Körülbelül. Akkor ezen a Felix the Reaper nevű játékon filóztam még, mert ez egy ilyen érdekes kis logikai cucc, ahol egy ilyen nagyon fura alak táncolgat végig egy pályán, és árnyékokban tudsz csak mozogni, és azt hiszem az a feladat, hogy ki nyíri valamiket, mert hogy ő a Reaper ezt a kaszás. Uh -huh. De várjál, akkor most megint több játékot kaptál, mint amennyi pikked volt. Mert? Hát nem mondtad, hogy azon gondolkodtál. Ja, nem, nem, még nem pikkeltem ki mindet. Ja, értem. Ja, mert emlékszel, több, egyszer... Jaj, igen, igen. Aha, tehát egyszer voltam, mert aha. múltkor még mutat, hogy elhasználtad valamire, mert hogy 11 játék ja, volt, igen, mert igen, a DLC-ket külön rakta, és közben meg csak 9-et pikkelhetsz, vagy ami ilyesmi volt. Igen, igen. Most talán egyébként végig több játék van, mint amennyit pikkelhetek. Tehát 9 játékot tudok pikkelni, és itt van 12. Aha, jól, igen. Ja, értem, értem. De mondjuk... Most hármat azonnal be, zé, kattintottam, vagy négy, négyet, bocsánat. Jelen várja? Akkor tizet tudok pikkelni, és úgy van 12. Ja, akkor kettőt kell kiválasztanom, ami nem kell kb. Uh -huh. De ugye nekem még a klasszikum meg. De mondjuk ez jó, hogy te választod ki. Mert uh -huh. hát ugye ez a sorisnak a lényege pont, hogy, hogy te választottad ki. A szupralandot, a gridet, meg az overlódot, meg ezt a messengert kattintottam egyenlőre be. Szóval, hogy itt meglátjuk. Ja, ha ebéd az neked megvan? A hervé az megmond, de aztán ja, aztán azt fogom kattintani, a, majd. Ez egy nagyon jó játék. Nagyon jó játék a hervé. sorsolás a Twitch-en, vagy valamit megkitalálok rá. Ja, majd megingolyózunk. Igen. A múltkor egyébként, ugye, orosz ajánlott fel egy ilyen, ezt a Kingslayer banda meg aztán végül megvettem én is, mert mondom, át legyen akkor még egy, még egy grid benne. <gül> <gül> Kineslasra van néhány grid. Még egyébként vannak ebbe a Kingslayerben még jó játékok, meg a Gyúklukem. Forever. Ezt akartam mondani, hogy abban van a Duke Nukem, nem? Ú, de jó. Igen, tehát van a jó játékok, meg a Duke Nukem Forever. Nem tudom, értette, de hogy ezt direkt így mondtam. Nem olyan rossz az a Duke Nukem Forever, csak nem olyan jó. Jól indul. És ezt te is mindig Igen. elmondod, hogy jól indul, mert az eleje az neked is tetszik, Én amíg úgy tűnik, van. mint egy másik játékban van, és aztán a két, vagy az iker szőke lánynál ott meglátja, hogy Igen. hoppá, nem úgy van. Baj lehet, hogy megrázom a kolompot egyébként, mert most ki lett osztva pár ilyen Duke Forever kulcs, úgyhogy majd megyünk multizni, és megnézzük, hogy a multi mennyire szar. Hát az mondjuk viszont azt hallottam, hogy az vállalhatatlan. Tehát, hogy én annak idején kijátszottam, azt hiszem multis is nincsen, úgyhogy én azzal talán nem is játszottam, de állítólag kipróbáltam, és nagy nehezen talált játékot akkoriban, pedig ez nem most volt jó pár éve, és már akkor is ez egy ilyen tipikus ilyen generic shooter, ilyen semmi extra, ilyen, és hogy hát, nyitogathatod ki a cuccokat, meg veheted fel a fegyvereket, de, de nem kell tőle semmi, semmi érdekeset várni. Ugye meredt próbát lehet, hogy futunk vele. Ja, de hát így, hogy szinte bagóért hozzád vágják, és így tök sok emberhez eljut, így már lehet, hogy felé vénkül majd. Mondjuk nem szokott egyébként, az a vicces. Most rá is nézek a stream ne általában ilyenkor visszaszoktak térni a játékosok, nem? Úgyhogy ilyen 1-2 euróért már hozzá legyen. Játéknál, ami... Háj, ez játszanak. Nem sokan, de játszanak. <gül> Jelenleg 36 ember van a multiban. Tudod mi a, a durva? Az 36 emberre több, mint amire számított. Igen, ez a 36 ember több, mint a Lowbreakers-nél volt. Jaj, ne. Ne forgass már, hogy <gül> szívem van a kéft, az egy jó játék. Persze, volt. mint a gyúkukám. <gül> <gül> nem, mondjuk az egy mindegy. Talóban ez az egy jó játék volt. Na de például mondjuk ez a Kingslayer bándul is most így pont itt van még az oldal, amíg 14 napig elérhető, úgyhogy úgyhogy talán még aktuálisak leszünk vele. Meg van itt még egy bándul, amit meg akarok elméteni, ez a Lockdown bándul. Ott azt hiszem össze, hogy mit akarsz belepakolni. Tehát úgy van megadva, adva, hogy ha egy játékot választasz, az ilyen 1 dollár körül van, az ilyen 3,75 forint. 5 játék az már ilyen 1000 forint fölött. És tíz játék, ami már elég durva mennyiség, az is ilyen 1800-1900 forint. És ilyenek vannak benne például, hogy Alien Rage, ami szerintem egy tök jó játék. Akkor a Pony Island, az is például elég népszerű volt. Amikor megjelent, igaz az egy teljesen más kategória. De vannak még itt érdekességek, mint például az a face rig, tehát az az arc... Az a streamelőst cucc, nem? Igen, igen, tehát egy animációt leveszi a az arcadról, és rárakja valami figurára. Akkor ez a Schoolgirls, amilyen verekedős játék. Mondjuk ez például streamereknek simán megéri az, hogy mondjuk 1 euró érez kipikkeli ezt a FaceTreeget, ami amúgy itt van, 15 ja, biztos, euró. Mert egyébként a FaceTreegnek van egy másik uh, licensze, ami a tehát az ilyen kreátoroknak. És ez nincs ja. benne. Ja, értem. Tehát hogy hát az egy előre más kell, hogyha te azt akarod használni, Aha, hogy értem. tartalmat kreálsz vele. Na, ennyire reméztem utána, úgyhogy de nem tudom, ja, hogy te nyilván nem fognak kivinni a fő utcára, és végigvezetni mesztelenül, hogy shame, shame, shame, hogyha ezt a verziót használod, de nem tudom. De vannak még itt érdekes játékok, például itt van ez a The Signal From Tölva, nem jól legyítettem, ez is egy egész érdekes ilyen ilyen, hát ilyen nyílt világú, felfedezős, lövöldözős valami, nekis egész pozitívak a visszajelzései. Ilyen robotokat tudsz benne így perszt meg fejleszteni mindenfélét. És ennek, csak ennek a játéknak is az ára ilyen 7000 forint. Igen. Szóval. És van még ez, ezért jó PC-snek lenni. Tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy ott vannak az exkluzívok, amiket korábban beszéltünk, de itt ilyen, ilyen bándőcsomagokat ennyiért. Tehát ez elképesztő. Ja, és egyébként mostanában a fanatikálás az sokkal jobb be, mint a Humble. Igen. Igen. Hát most a Humblről most ez az utolsó, ami, ami érdekesebb volt, talán ez a, a City Skylines volt, de mondjuk ez már Aha, csak egy okay. napig érhető el, ott az egy eurós alap, hogy mert benne van a játék, de aztán utána már, már csak DLC-ket adnak horribilis áron, úgyhogy. nem, most most valamire a Humblr így annyira nem, nem tudom majd, majd, le, majd lehet, hogy igen, igen, igen az érdekes meg az ilyen szoftverbandlöket, hogy akkor mit tudom én Régen emlékszem, hogy nem tudom neked, mennyire rémlik, amikor, amikor volt kedden is egy hámből játékcsomban megyen és meg csütörtökön is. Uh, tehát hogy egy héten kettő volt. Most meg már szinte semmi. Igen, van egy csomó könyv, meg ilyen audiobookok, -ok, meg mit tudom én. Uh -huh. Jó, mondjuk ennek is biztos megvan az érdeklődési köre, tehát, hogy nem mi vagyunk a célközönség, az fix. Hát, ja. Jó, azért érdemes gyakran visszanézni, mert ki lehet fogni jó dolgokat. Uh -huh. Most van itt egy érdekes aki, ami ilyen kezdőjátékfejlesztőknek talán tök jó lehet, hogy egy csomó ilyen asset van benne, meg modellek, amiket így felhasználhatsz a saját készítésű kis játékodba. És ehhez szép mennyiségű cucc van itt, kérem. Igaz, hogy itt a legnagyobb bandod az már ilyen 27,5 euró. Jól elgondolom, még így is sokkal olcsóbb, mint hogyha a darab, darabonként vennéd meg. Persze, persze, persze. De rengeteg minden van benne. Ha valakit érnek a játékfejlesztés, de a grafikában esetleg nem annyira penge, akkor tudja itt kerevézni a dolgokat. Ja. Ugye fő, főként ilyen pixel grafikás dolgok vannak benne, meg ilyen ikonpakok, azok elég jól néznek ki. Mondjuk ezeket nem vágom, hogy ezeket hogy lehet belepakolni a játékokból, hogy milyen formátumban vannak egyáltalán. Na még Sound effect is van. Ez az már a nagy bundle van. Szóval még hangok is vannak benne. Vagy RPG Music-pack is van, hallod? Hát, jó. Na, hogyha érdemes gyakran visszanézni. Jó. Ja. Nehogy lemaradjunk valami jobb. Még óra. ezekről a bandőrökről valamit beszéltél? szerintem most ennyi egy elég volt. Így kivesésztük. Így van. A fontosabbakat megemlítettük, a többit megfedezzétek föl, mert tényleg a fanatikára érdemes visszanézni, mert ilyen napi szinten dobálják ki a csomagokat. Sajnos ők sem szponzorálnak minket. Ja, igen, igen. Mondjuk szoktak lenni ilyen érdekes bandőrök, például ez a, ezek a mystery bandőrök, hogy csak azt mondod meg, hogy hány játékot veszel, de nem tudod, hogy mik. Na, olyat még sose vettem, és nem, nem, nem e is tervezem. T. Ezek bántáraban nagyon szótyok játékok szoktak lenni. És úgy csinálják meg, hogy ha te egy bandolt veszel, és tíz kulcsot, akkor azt garantálják, hogy abban a tízben nincs duplikáció. Hát Igen. Mondjuk ez a minimum. Egy kulcsot veszel, és azt mondjuk többször, akkor már lehet. Igen. Hát most gondolj bele, hogy megvennél egy ilyen csomagot, egy ilyen tízes pakot, és akkor tíz gyúk nukem. Tehát, mennyire örülnél? <gül> <gül> ja, kíván kivel azt tudom kiosztogatnál Azt Akkor már konkrétan a végén a... Már, már nem játékot, kellene csinálni, hanem rá kéne beszélned az embereket, mert már nem ja, akarják elfoglni. Az utcán, utcán sétálgatnék, és rángatnék embereket, hogy figyelj, figyej, ja, itt az a gyóknak, kell, kell tényleg, fizetek érte, hogy elvitt. A ja, ballónkabátod belsejében lesznek a kódok kinyomtatva, és akkor onnan, mint, a, mint az ilyen uzsorások, amikor próbálják rácsózni a szarjaikat. Körül még a végén azt jönnék, hogy bérgyőkos vagyok. <gül> ez egy jó átkötés volt. volt átkötés. <gül> most erre össze le se esett, de jó volt. Ezt én, én bátorkodtam felírni. Nem mai játék, mert a 2016-ban jelent meg a Hitman. Ez az új feldolgozás, aminek a, ilyen havi szinten jelentek meg a pályái. És nem régen behúztam, és most kezdtem el vele játszani, még csak az első négy pályán vagyok túl, nem játszottam ki teljesen. De basszus, ez, ez, ez a játék, ez, ez nekem lett kitalálva. Tehát hatalmas pálya, rengeteg lehetőség, rengeteg challenge, rengeteg achievement, és, és úgy oldod meg a dolgokat, ahogy szeretnéd. Én ezt imádtam, vagy imádom, nagyon tetszik, aki szereti a hitment, annak csak ajánlani tudom, főleg, hogy most már azért kezd lemenni az ára, mert annak idején ilyen, hát elég komolyan adogatták, főleg, hogy mivel egyenként jelent meg, nagyon sokáig tartotta is az árát még, még igen, most is. Most már már voltak benne a bandolokban. Sőt, a Hitman é, 2 igen. is. Igen. Egyébként a Hitman-nél értem ezt a számozást. Tehát ezt a hitment, és a hitmen 2 de egy hitmennek már vagy hat része megjelent a múltban. És az igen. igen volt, ami számozott volt. Volt, ami száma nélkül volt. volt. A Hitman abszolúsul, az nem is tudom, hogy a rész volt, de azt hiszem az az egy, tehát az a számozott az a, a hitmen előtt. Igen. De most igen. ez elményleg ilyen reboot-szerű mert Uh -huh. Mert a story is a, visszamegy a múltba, és akkor így utalnak dolgokra, ami korábban történtek, de közben meg te játszod végig az új részeket. Tehát, hogy ez kicsit ilyen ribút lehet, hogy ezért próbálták meg így megoldani. De így, így hogy egyszerre megkaptam a játékot, mert annak ide nagyon furcsáltam, hogy pályánként adják ki, nem értettem, hogy miért. És most már értem, hogy miért. Tehát, amikor egy pályába beleraksz annyi időt, hogy, hogy rengetegféleképpen meg tudod oldani. Ugye ez már régi hitmenekbe is így volt. És uh -huh. vannak. Most már ezekbe a hitmenekbe jött ki olyan, hogy ilyen információkat hallgathatsz meg, és ezáltal tippeket kapsz a játéktól. Tehát nem vagy annyira elveszve, hanem, hanem végig tudsz menni egy, egy ilyen küldetés listán. Most hát ilyen elég hangzik, mert nem így működik, hanem mondjuk meghallod, hogy a Csávó pszichológushoz jár, és akkor be tudod állítani, hogy a, hogy a játék neked végig vezényelje ezt, hogy jó, pszichológushoz jó, keresjük meg a pszichológust, megvan a Csávó, jó, akkor vegyük fel a ruháját, mert ők még nem találkoztak, jó. Akkor hogy jutsz be? Meg így, így tehát és kicsit segítséget nyújt, nem úgy, mint a korábbiak, ami amúgy szerintem tök jó pofa, és így egy olyan 5-6 órát egy pályára simán el tudsz költeni, úgyhogy ez csak egy pálya. És így már értem, hogy annak idején miért volt ez akkora nagy durvánás, hogy havonta jöttek ki az újak, mert pont annyi idő az a 4-5-6 óra egy pályára, amíg még nem unod meg, uh -huh. és utána félreteszed, és jön a következő, és akkor viszed tovább a stolit. Jó, mondjuk ez, mivel egy összefüggő történet, úgy meg kicsit kellemetlen, hogy egy hónapot vagy két hónapot kell várod a következő részre, és addigra mondjuk lehet de hogy mi az isten volt az előzőben. De hát valamit valamiért. Viszont én csak ajánlani tudom, mert rohatj játék, mondom, még csak a mi csak most el a ötödik pályát kezdem most, meg a DLC-ket is kitoltam, meg vannak benne ilyen hülyeségek, tehát ugye karácsonyi kihívás, hogy a, a reszkesetek betörőkből a két rablót kell elkapni, megölni, meg elrabolni előlük a cuccokat, amiket ők akarnak, akkor vannak utalások, más filmekre, meg mindenféle hülyeség ilyen íztereggek, úgyhogy tényleg nagyon jó pofa kis játék, én csak ajánlani tudom. Akik szeretik a sorozatot, mindenképpen tegyenek vele egy próbát, mert nem fogják megbánni. Igen, a Hitman, Hitman az nekem is még a backlogmat nyomja. Elég keményen. Úgyhogy hogy egyébként ilyen bandolokból megvan kb. minden, ami... Mi, mindegyik Hitman. Ami minden, ami jött. Hitman. <gül> minden, ami Hitman kb. És jó a légyeket, azokat szerettem. Igen, igen. Nekem az egy az nem jött be annyira. Mármint a legesleges leges, legelső még, ami 90-valamennyibe jött ki, ott még nagyon kiforratlan volt, és ott ott, ott kicsit úgy éreztem, hogy minden pályán csak egy megoldása van, hiába próbálják azt vetíteni elét, hogy nem is. Általában az az egy megoldás mindig úgy végződött, hogy a végén ledaráltam mindenkit gépfegyverrel. Tehát hogy, <gül> hogy az, az, az nem volt olyan változatos. De például a, a Hitman 2, talán Silent Assassin volt az al címe? Mert most már így mondom, már nem merem úgy mondani, hogy Hitman 2, mert akkor tényleg ott vagyunk, ahol az parcakat. Igen, tehát hogy melyik kettő? <gül> Igen. Tehát hogy a, a régi Hitman 2 Silent Assassin, na, ott már bejött az, hogy különböző uh -huh. megoldásokkal tudsz megölni embereket. Na, az nekem nincs is meg. Nekem meg Na van, pedig az, az, a az, hitman, mondjuk, az jó hitman, volt. Hitman 47. Az az, az első volt, azt hiszem az első, és utána jött akkor a kettő. Na, mondjuk, hogy ha most elkezdeném, akkor, vagy az Absolution-nel kezdeném. Az is jó vagy, amúgy. Vagy azzal, amit, amit most te mondasz. Igen, az, az, az Absolution is jó volt, nekem nekem az is tetszett, az, az, az még komolyabb a sztoria. ott ö, Nagyon úgy megy rá viszont ott nekem meg az nem jött be annyira, hogy, hogy egy pálya több részből állt, és, és volt egy pálya rész, ott meg kellett ölni egy valakit, ha az volt, akkor átmentél egy ajtón egy másik részre, ott viszont nem új pálya hanem ugyanaz a pálya volt, vagy nem ugyanaz a pálya, nyilván egy másik része, de ott nem meg, meg kellett ölni megint valakit, azt megölted, és akkor utána megint át kellett menni egy ajtón, tehát hogy ott nagyon elhúztak egy-egy pályát, tehát szerintem ott jobb lett volna, hogyha mondjuk úgy csinálják, mint például itt, hogy itt is van, hogy van több célpont, viszont itt bejárható az egész pálya az elejétől kezdve. És hogyha mondjuk egy kastély részen, vagy egy faluban, vagy nem tudom, van három célpont, akkor például a sorrendet is te választhatod ki. Tehát nem az van, hogy lineárisan húz a játék folyamatosan. Jó, lehet, hogy ezt az absolution még nem tudták annyira megoldani az engine meg a konzolokkal, hogy ez működjön normálisan, de például az új hitmebe már így megy. Ez nem rossz. Vannak jó jófa ha Itt már az igazából egy ilyen tehát külön műfaj. A stratégiai játék végül is, ha úgy veszed. Csak, csak nem RTS-be hanem agyban összerakod, hogy most kinek a ruháját kell felvenni, azzal hova tudsz bemenni, hogy megszerez egy másik ruhát akár, vagy eltereld az őrök figyelmét, vagy ilyesmi, és én, én ezt imádom. Ez nagyon jó, nagyon jó kitalált játék. Én, mert, csak, mert csak simán felmászol valahova, és ott van egy jó kis sniper pozíció, és onnan kilőd. Igen, csak snipered meg nincsen, és az be kell valahogyan szenvedni. Ja, meg amúgy ez is egy, nagyon jó poén. Nekem hogy... egy ilyen eszembe, bocs, bocsak, ezt most jel miért Aztán ez még az Absolution-ben volt, hogy egy csávónak, egy csávót kellett kinyírni, úgy egy nagyon zsúfolt piacon, hogy így ki kellett találnod, hogy mi a túrot kéne csinálni, és arra is volt több megoldás, hogy volt egy ilyen sniper megoldás, hogy még ablakból kilövött, de például volt egy olyan megoldás is, ahol a kocsiját kellett csak basztatni, és akkor hallotta, hogy riasztó megszólal, és akkor ő odament, és egy sikátorba kb. el tudta intézni és belelökni a, azében, a lefolyóba kábító, ami volt a csatornába, be tudta lökni, és ennyi. Tehát hogy így is meg le tudta oldani. Igen. Na, na például itt is ezek megvannak, csak mondom, vannak ezek az opportunities, azt hiszem úgy hívják a játékban, hogy ez, ez megmutatja. Tehát például most ez képzeld el úgy, hogy ha ott a szniperért nem kellene annyit kutogatni, jó mondjuk a sniper lehet, tehát nem mutatja meg az összes lehetőséget, csak egy-kettőbe állítottad, de így, így jobban végigvezet, és tényleg nem vagy annyira elveszve. Meg mit akartam még mondani? hogy Most ezzel kapcsolatban, amit, amit, amit mondtál. Na mindegy. Ez viszont nagyon elveszi ennek az örömét, hogy te magad fedezett fel, nem? Hát, de, de, de nem mindent. Szerint, hogy... de, meg nem muszáj bekapcsolnod, ez csak egy segítség. Uh -huh. De például van ment, hogy én mindig végig szoktam nyomni. De például mindig úgy szoktam, hogy az első megöléseket azt mindig magamtól csinálom. Tehát, hogy mert valamit közben is felfedezhetsz, tehát, hogy ez, ez nem úgy működik, mert ezek általában olyanok, hogy beszélgetnek róla valakik, és hogyha például elmész két ember mellett, és pont erről beszélnek, akkor megjelenik egy ilyen lehetőség, és hogy na, hát ez a csávó szeret mondjuk úszkálni a egyedül éjszaka, akkor nézzük meg, hogy, hogy tudnánk oda menni, és akkor így már segít a játék. Na, de viszont már eszembe jutott, mit akartam mondani, hogy minden pályának van masteri levelje, amit ilyen különböző challenge-ekkel növelni és így nyitsz ki új pozíciókat, meg új extrákat az adott pályán. Tehát például alapból kezdesz valahol a saját ruhádban, de például lehet, hogy tízes masteri szinten már olyat tudsz, hogy kapásból szakácsként kezdesz lenni a pincébe a konyhán, és akkor már könnyebben jutod. És mindegyik mindegy pályán van, aki jönnek, és akkor úgy már sokkal könnyebbek a kihívások. Mert hát így ezért érdemes is folyamatosan fejlődni az adott pályán. De ezek a második nem jönnek elő? Tehát, hogy ha ugyanazt a pályát akarod megint végig tolni, akkor rak be így. Vagy a hát, következő pályára ad is segítsék ki. Nem, nem, az adott pályára van. Uh -huh. Tehát, hogy mindegyik pályán külön kapod az XP-t ilyen szempontból. Uh -huh. És akkor folyamatosan, mondjuk, meg, meg kell ölnöd a targeteket különböző módszerekkel, és akkor így kapod a challenge pontokat, és abból fejlődsz. És akkor az adott pályát tudod utána máshogy is végigjátszani, máshogy kezdve. Uh -huh. Tehát van olyan, hogy például egyszerre ott kezdesz a az egyik célpont mellett, és akkor ott már pilló könnyebb dolgod van, és akkor már tudsz olyanokat is kiprőlni. Nem kell végigjátszani az, az egész pályát megint azért, mert mondjuk most nem zongora húrra rakod megfojtani, hanem mondjuk fejbe akarod lőni, hanem elég, hogyha ezt benyomod, oda mész, fejbe lövöd, vagy eltereled a figyelmét, és úgy lövöd fejbe, és akkor már megkaptad megint a pontot, és akkor megint próbálkozhatsz máshogy. Ez ilyen jó, mert ilyen. Meg, meg így sokszor olyan extra helyekre is bedob a játék, amit amúgy nem is fedeztél fel korábban. Tehát lehet, hogy te abba a konyhában nem is jártál, ahova később berak extrücként. Akkor nagyon rámennek arra, hogy te fedezél föl minden, amit belraktunk. Nem azért rattunk, hogy ne lásd. Mert a hát. játéknál van az, hogy választ az ember egy bizonyos végigjátszást, és akkor tudod, lehet, hogy a játék nem tudom, 60%-át sose fogod látni, mert nem arra igen. mentél. Itt meg rákényszerít, hogy megcsináltuk, az, nézd meg, oké, okay? hol a fogsz lenni, kész? Vagy ha hát végig ha végig akkor a játékot erre nem kényszerít rá. Tehát, hogy... hát ja, de így benne van a potenciál az újra. De így benne van igen. Nem mondom, jó kis játék, úgyhogy csak ajánlani tudom. De nézzük, hogy ne tudsz-e ajánlani valamit. Én tudjak ajánlani valamit. Hát, beszélgettünk a Valorantról úgy egy párszor, hogy nem játszottunk vele. És hát most úgy fogunk beszélgetni róla, hogy már játszottam vele. És szintén megvalva, annyira profik vagyunk, hogy elmondtuk mindent. <gül> Kérdővel úgy, hogy nem játszottunk vele. Mert sokkal több mindent nem lehet elmondani játékról. Tényleg ez egy, egy Counter-Strike játék ilyen skillekkel, ahol nem, nem gránátot veszel, hanem megveszed az adott karakternek a skilljét, ami mondjuk ha ilyen füst gombolyakot, vagy nem tudom, ilyen füst tud lőni, akkor az olyan, mint a füst vennél. Tehát csak, csak így van kiválta. Kvázi. És maga a játék amúgy egész jó. Tehát nekem, nekem így tetszett. Az, amivel marketingelték, hogy fú, hát olyan itt az, az a netkód, mint az Isten tehát, hogy ott azért még vannak nekem fenntartásaim, mert simán voltak olyan helyzetek, mint a Counter Strike-ban, hogy, hogy én láttam, hogy eltaláltam, de utána a játék azt mondta, hogy nem. Mert <gül> És az, az valószínűleg az a netcode net probléma, hogy én lőttem, ő lőtt, az ő lövését előbb regisztrálta, úgyhogy én meghaltam. És az oké, hogy mondjuk nem öltem volna meg azzal, hogy meglövöm, de hát láttam, hogy eltalálom, és kírta a játék, hogy bocs, nem, nem találtad De Ezt egyébként nagyon jó megcsináltak, hogy amikor meghalsz, akkor kiírja pontosan, hogy kitöltél meg, vagy kibe mennyit sebeztél, az fejlővés volt, testlövés, vagy láblövés, az mennyit sebzött, és aki megölt, az, az mennyit sebzött beléd, ki mennyit sebzött beléd, ki hova lőtt, hát ez, ez így viszonylag jól lekövethetően ott elét tolja, hogy na, de gyökér, ez történt. És akkor mit tudom, ha valaki már egy egyszerről meg csak fejlővésekkel, mert nem lő máshova, akkor az már egy kicsit gyanús. Én egyelőre ilyen csítraket nem nagyon vettem észre a játékba, de egyébként most itt is nagy a sírás, hogy akiket kibannoltak a bétában, ugye minden progressz az eltűnt, amit a bétában szereztek igen, a, igen. a játékosok. Hágonoszkinek az megmaradt, nem? Tehát miért fizettek? Tehát, ott nem lehetett fizetni a bétel, még semmi hogy ja. Most jött elő ez a, a fizetés cucc. És tehát minden progressz eltűnt, viszont aki ott szerzett bant cheatelésért az <gül> áthozta ezt a teljes játékra, <gül> úgyhogy nem tud vele játszani. <gül> ami így annyira jó mindig, amikor a csíterek sírnak. Hogy, Jaj ez <gül> nem, ne csíatál ez szerencsétlen! Ennyi, kész. Megérdemelsz mindent, ami mellett történik. Így van. Kész mi az, hogy ezért, jó csítháltam, és most nem játszhatok. Komolyan? Tényleg? Ne legyenek, ne legyenek ilyenkor ilyen hisztiaid. ennyi. fogad hogy vagy, és azoknak ez jár. Néztem, egyébként, hogy hogy lehet a karaktereket kioldani, mert ugye nekem az, az volt a legnagyobb problémám, hogy ez. hát mennyire szívás. Mert ugye kapsz egy pár karaktert alapból, és van néhány karakter, most azért beszélek ilyen számok nélkülben fogalmam is nem emlékszem, hogy mennyi karakter van a játékban, mennyit kapsz, de hogy játszottam vele egy pár órát, és két karaktert már tudtam választani. Úgyhogy hogy játékkal, és ha jól láttam, az összes karaktert így kell unlokolni, hogy, hogy játszol vele. Mondjuk két karakter után már kicsit belassul, mert úgy van, hogy a harmadik karaktert már ütöd kiválasztani, ha, ha jól emlékszem, vagy jól láttam, hogy Azokra csinned, hogy gyűjtöd az XP-t, és kapsz különböző dolgokat, mit tudom én. Emblémát, meg. Ezért farfújható fújható vizét sprét, meg ilyen hülyeségeket, és a végén unokkolod a karaktert. És ott már egy kicsit kell beletenni progressz, de ahogy nézem, mindent meg lehet szerezni. Ingyen, a folyamat felgyorsításához tudsz fizetni. Tehát ha mondod, hogy te ezeket a challenge-eket nem akarod végig csinálni, meg XP-gyűjteni, semmit, ha nem kell, akkor megveszed a játékbeli pénzt, és azt mondod neki, hogy akkor nulla, ezt végig. Uh -huh. És akkor megveszed a karaktert. Szerintem abba Tehát a karaktereket szerintem simán meg lehet úgy szerezni, hogy játssz a játékkal. Az, az nem olyan nagy probléma. Mondjuk a fegyverszkinek az már gondolom más téma, mert hát az alapfegyverek azok, akik ugyanúgy néznek ki, és így látszik rajta, hogy nagyon el akarják adni a skineket, mert ez a, ez a sötét, szürkés, fekete, mintha nem lenne textúrázva a fegyver, konkrétan úgy néz ki az összes fegyverben. És az összes úgy néz, ugyanúgy néz ki a skópja, amit mondjuk a skinsra változtat meg, csak egy kicsit másmilyen lesz a színe. Hát ez, ezt nem is értem, hogy ezt miért nem tudták úgy megcsinálni. Nem hogy ezt a... úgy ezt akarnak bele tenni majd új fegyver, skinnel újféle skópokat de így de nekem ezek a fegyverekkel amúgy is problémám van, mert, mert nagyon ugyanúgy néz ki az összes egy kategórián belül. Tehát nem tudod megállapítani, hogy most, a, most nem is tudom, az asszó után van a vandál, meg van a másik, ami az egyik, az alka, a másik, meg az m 4 mindegy. Aha, de, igen, igen. de ugyanúgy néz ki a kettő a kezedbe fogod, és így ilyen első ránézése. jó, biztos, hogy ha beleősz, nem tudom, a 30-50 órát, akkor már tudni fogod különbséget, de alapból nekem olyan nagyon, nagyon fura. Igen, igen, egyébként ez teljesen jogos. És amikor felveszem valamit a földről, akkor sem tudod, mit veszel fel, hogy nincs rajt a skin, ha arrajt a skin, akkor se tudod. Mert akkor is csak azt látod, hogy milyen szép skin. De. hát nem tudom, ez egy kicsit húra. A karakterek azok amúgy tök jók, tehát, hogy. ugye, ilyen, voice lineok -ok is vannak, némelyik karakter így beszól, meg mit tudom. Teh valamelyik karakter, hogy. <laughs> az, amikor. Ha hatástalanítod a bombát, akkor így valami olyat beszól, hogy amúgy ez fontos volt, tudod? <gül> most ilyen, ilyen tök jó, poénos beszólásai vannak. Kíváncsi vagyok, hogy a jövőben tesznek ebben a magyar szinkront is, mint a lolba, mert az még nagyobb poé lenne, hogy így magyar szinkron színészekkel hallanád így a hangokat a játékban. Mondjuk nagyon nem hiányzik, mert most olyan sok mindent nem kell benne lefordítani, vagy azért, hogy most legyen magyarul, de mindenképpen jó pofa lenne. Úgyhogy szerintem a karakterek tök jók. Mondjuk nem mindegyiket tudtam kipróbálni, ugye, mert hát vannak, amik ugye, le vannak még lokkolva. a így idővel talán. Nem tudom, mennyit fog játszani a játékkal. De mondjuk a nagy hype-ot azt annyira nem értem, mert tényleg egy sima csí, ilyen rajzfilmes karakterekkel, akiknek ilyen képességeik vannak, és így ennyi. Ennyivel le lehet írni a játékot. Mert amúgy meg tényleg azt a részét, ahogy lövöldözni kell, azt Majdnem teljesen átvették a cségóból. Annyia majdnem, hogy itt a... a fegyverek nagy részének van ilyen aimdansite-ja. Tehát a gyóklikkel tudsz közelíteni. És ugye a csébe ez, ja, ez, ez nincsen. nem igen. volt. Nem minden fegyvernél, mert például a pisztolyoknál ott egyáltalán nincs. van -e még pisztoly, nem csinál gyóklikkel semmit? van -e még azt csinálja, hogy így ilyen alternatív lövése van neki, hogy így máshogy lő? Aztán az alappisztoly, amit mindenkör a elején kapsz, ha meghaltál, aztán jobbklikkkel ilyen ilyen három lövedéket lő ki, de úgyhogy hogy így, így szétszórtan, tehát nem pontosan, hanem így kicsit olyas, mint a Mozambik a, az apex Ugye hogy egy kicsit ilyen szétszórtan lő ilyen három lövést ki. Ja, mi akartam még elmondani róla? Nekem ez a rajzfilmes setup, ez bejön, tehát, hogy van, aki azt mondta, hogy akkor streameltem, hogy nem lett szebb a játék, hát nem, de szerintem jól néz ki így is. Maximum ezek az effektek, hogy dob egy ilyen füstöt, és akkor ott van egy ilyen izé, az, az nem néz ki olyan jól szerintem, de igazából a célnak megfelel, és marra keveset fogló a játék, meg gondolom elfut mindenféle gépen, tehát nem, nem problémázik azon, és egy, egy free-to-play játéknél egyébként ez ez elég a játéknál ez egyébként elég hasznos, hogy nem az a szűk keresztmetszet, hogy milyen géped van, hanem elér mindenkihez. És ki tudja, hogy még ilyen majd mobilra is. Ja, hát igen, az az. Ki tudja. Mindenhova el akarják juttatni. Úgy uh, itt lehet, hogy át is kötnék valamire, mert a Valorantról szerintem eleget profesztam, hogy, hogy hogy jön mobilra is. Ez a, a Death Source, nem tudom neked mennyire ismerős játék. Igen, igen. Na, az a játék, az megjelent Androidra. Is. Ugye ios en már elérhető volt egy ideje, de most a hónap elején jelent meg talán Androidra. És hát én úgy voltam vele már, amikor híresztelték, meg amikor kijött már iOS-ra, hogy, hogy majd jön Androidra, és hogy hú, na ez ki mobilra, én megveszem. És néztem, hogy passzus mennyibe kerül. Hát mobiljátékokat mérve elég drága, mert 3000 forint a játék, de úgy voltam vele, hogy írták, hogy van benne kontrollertámogatás, nem mondom, ezt nekem ki kell próbálni, mert ugye ezt a képernyőn pötyögést, az nekem annyira nem az nekem annyira nem jön be, viszont ugye rengeteg játéknál van e, ilyen kontroller támogatás, és Xbox van kontrollerrel szépen összeköti az ember a telefont, Bluetooth-on keresztül, és tökéletesen működik, tehát konkrétan teljesen olyan, mint a PC-s verzió mobilon kontrollerrel. Az irányítás az teljesen jó, tök ugyanaz. A billentyűk ugyanazok. Tényleg olyan, mint a PC-n, egyszerűen csak közben ott van a mobilon. Nekem megérte az a 3000 forint, bár nem tudom, mennyit fog szalazgálni vele, hogy megcipelni mellé egy kontrollert. Hát figyelj, hogyha már egyszer-kétszer használod, akkor megérte. a vonaton a telefont lerakom, és akkor a játszak mondjuk lesz eszorom, mennyire néznek hülyének, de <gül> mindenképpen egy kurva jó játék, és hát jól a rakva a verzió is. Azt nem tudom, hogy a DLC az benne van-e, ami jött PC-re hozzá. Esélyes, hogy az nincs. Viszont talán, ha megjelenik hozzá, akkor az lehet, hogy ingyenbe lesz téve, mert az oldalon azt írták, hogy semmilyen free-to-play hülyeség, meg extra fizetés, tudsz, az nincs hozzá. Mondjuk lehet, hogy ez arra a kiegészítőre nem vonatkozik, mert lehet, később, mm. ha megjelenik, ugyanúgy meg kell majd lenni, nem tudom, de a lényeg az, hogyha valaki mobiltelefonon nem szereti az ilyen ó, vegyél még koint, most csak 3000 forint, meg ilyen fasságokat felugorni, meg reklámokat, az nyugodjon, meg ebben teljesen semmi nincs. Mondjuk ennyi pénzért ne is legyen benne reklámokat. <síns> Én minden esetben tudom ajánlani azoknak, akiknek tetszett a PC-s verzió. A tapicskolos irányítás az nem tudom mennyire jó. Nézegedtem róla a videót, hogy így át is tudod pakolni az ikonokat, hogy ha te másról akarsz bökni, akkor ott legyen. De ez a telefonon ikonokra bökdösés, ez nekem annyira nem, mert hogy nem, nem érzed, hogy mit nyomsz meg, az nekem nagyon zavaró. Uh -huh. Viszont a kontrolláról tökéletesen működik. Ja, úgyhogy ennyi, ennyit tudok elmondani a recesről. Én végeztem. Jó, akkor még éljövök Mike, egy... tudod? Ja, igen. Akkor még jövök egy, egy, egy rövid kis témával, hogy volt szerencsém kipróbálni a Port Royale 4-nek a bétáját, ami még nem mostanában fog megjelenni, meg az az igazság, hogy amennyi kis dolog történt a múltban, lehet, hogy még azt is el fogják csúsztatni augusztusról, mert most egyre úgy van, augusztusban jön ki a játék. Nem tudom, te mennyit játszottál annak ide a Port ez egy kereskedelmi szimulátoros cucc, én mondani nem. akartam, hogy nekem az első három is kimaradt. De ja, nem, nem, nem, nem rossz játékok, tehát ez a folyamat azon adja az, hogy melyik városban mondjuk olcsóbb a room, és ezt el tudod adni máshol, több pénzed lesz, nagyobb, nagyobb izéflottát fejlesztesz, meg, meg közben kalózokkal hadakozó, meg esetleg mondjuk angolként megölted a spanyol szemétládákat, meg ilyesmit, tehát hogy azért lehetett benne ezt azt csinálni. És amúgy jó a is Kíváncsiságból a Steam köztelenbe, hogy bármelyik részt megvan nekem, de. De Durva, de nincs. De tehát... Nem, mondjuk, mondjuk őszintén a három az már azt hiszem 2000, 2010 környékén jelent meg, tehát nem mostanában volt. És ö, most meg jön a négy, szinte a semmiből, de mondjuk azok csinálják, akik a tropikót, hát azok álbáskodnak fölötte. Úgyhogy az meg azért a minőségre adhatok ott azért bizakodva. Bár az előzőek is jók voltak, de szerintem ez jobban össze van rakva, amelyik játszottam vele. Én nem volt benne az összes tartalom, még még nem lehet az összes nemzettel játszani, meg ilyesmi, de például kiválaszthatod már a, a kapitányonok a kasztját, hogy mire kapják bónuszokat, stb. Egy valami van, ami nem tetszik az egész játékban. Amúgy nagy. nagyon kézre áll, meg nagyon segítőkész, meg nem bonyolult, tehát hogy, hogy van egy olyan rendszer, amit először meglátsz, és azt hiszed, hogy úristen ez mi az Isten, mint amikor például a Pato Fecszájban meglátod a skilleket, tehát egy ilyen nagy kagyfasz az egész, de aztán a játék az segít folyamatosan a menüben, hogy ne veszél el teljesen. Viszont a, a harcrendszert azt megváltoztatták, és régen nem körökre osztott volt, most viszont már az. És ö, szerintem nagyon nem áll jól a játéknak. Tehát ö, kicsit olyan, így megakasztja az egész játékmenetet. Tehát így játszol, tervezgeted a dolgokat, mész hajóval ide-oda-oda, egyszer csak megtámadnak, és akkor ilyen, ilyen lebutitott XCOM-szerű valamit Hú. kell játszanod így. És nem vagy rákényszerítve, mert mehetsz a random generál, vagy ö, mehetsz a arra, hogy lejátsza a gép, viszont a gép az mindig úgy fogja lejátszani, hogyha még te meg is nyered, mert fixen tenyersz, mondjuk úgy hozza ki az előző a statisztika. hogyha fixen tenyersz akkor is lehet, hogy sokkal több hajódatot fogod hagyni, mert, mert ő nem, nem kompenzálja feltétlenül ezeket. Fajr Ez is Igen, érdemes. Viszont az meg mondjuk tök jó, hogy ha már elkezded lejátszani, és a felénél vagy, és mondjuk már alig van ellenfél, akkor a ott is rányomhatsz arra, hogy hogy mostantól szimulálja le, és kiírja, hogy mi lenne a végeredmény, ha ez neked még mindig nem tetszik, akkor mondod, hogy mégse és akkor folytatott tehát, hogy van uh -huh. ilyen lehetősége, ez tök jó, viszont nem tudom, ez a harcendszer, ez nem biztos, hogy, hogy jól fog elsülni. Régen én real annak, volt. az is volt egy ilyen verzió, hogy real ban történt a mozgás, és amikor action van, akkor megáll minden, és akkor körökre osztott. Lesz. Igen, de, de annak úgy jól áll, mert az régen is úgy volt. Az tehát, hogy régen az, régen a... az megbukott. <laughs> az, az nem... Az nem működött. Viszont van ez a játék, amit most... Hú, mi ez? Mikor ezzel a fura kacsával, disznóval, meg ezért... Ja, a... Azért, hú, hiddetlen a szemben. Hú, basszus, hát, most meg nem azt meg előbb? Ilyen poszt világban van. Igen, igen, igen, igen. Na ott is ugyanúgy működött, hogy ott is... Vietányba mozogsz, és amikor találkozol valakikkel, akkor ilyen átvált a körökre osztott harcba az egész. Ne, igen, mondjuk ez, va ez valahol jól áll, mert a ott is jól működött. Mutáns, mutáns ez az. Az igen. Tehát, hogy ott például jól áll, mert, mert úgy valahogyan a játékból oda beleillik itt viszont eddig se így működött, és most hirtelen belerakták, és mondom, én, én nagyon úgy éreztem, hogy megakasztja az egész játékmenetet. Lehet, hogy valakinek be fog jönni, tehát nem, nem azt mondom, hogy nem. De ettől függetlenül meg a játék tök jó, és ahhoz képest, hogy még early access, és majd augusztusban fog megjelenni, egyszer se fagyott ki, meg ilyesmi, úgyhogy. Tök jó működik. Már most rendben van egyben pakolva, Úgyhogy aki szereti az ilyesmi játékokat, az nyugodtan ránézhet, mert nem fog mellé menni nagyon, szerintem. Igen, és azt nézem, hogy a megjelenés ugye még azért odaív van, de már egy ilyen több mint egy órás gameplay van föld. Hmm. Special linkelve a cíkbe, amit amit belinkeltünk, amit Michael írt. Úgyhogy ja, igen. érdekel az olvasra. És így most épp azt néztem, hogy cannabis visznek el. <gül> a kannabiszt... <gül> Sok De mindent ezt vihetsz ezt Ugye, hát már csak ezért is érdemes játszani a játékkal. Hogy <gül> Nem, itt... mindenhol <gül> Nem mindenhol szállítasz kanabiszt. kanabiszt. Nem mindenhol szállítasz kanabiszt, igen. <gül> Ebben a játékban szinte kötelező. Na, hát ezt elég jól ledaráltuk amúgy, azt hiszem. Azt hiszem tovább fog tartani, mert amikor nekiveselkedtem és témákat írogattam föl, akkor csak így egymás után jöttek az újabb meg újabb ötletek. Ja, ja, ja. ja. Összeszedtünk párat. Az, az meg, hogy ez az adás mikor fog kikerülni, hát ez meg majd, majd, majd kiderül. Igen. Megint tesszíthetjük azt a pontot, hogy ha ezt halljátok, akkor már kikerült. <gül> <gül> Nézegetem egyébként naponta többször megszoktám nézni a honlapot, hogy működik-e már. Mert most az a baj, hogyha... Tehát ezt csak úgy tudom megoldani a szolgáltató nélkül, hogy átregisztrálom valahova a a de akkor aztán végleg vissza nekik. Egyébként már lehet, hogy lassan megérdemelnék, tényleg. Igen, igen, lehet. De én nem is értem ezeket. De most írtam egy e-mailt, ami, ha minden jó megy, akkor nem pattant vissza a mail -szerverükről, szóval a mail már működik. Na, utóban is írtam nekik, akkor az visszapattant. Úgyhogy meglátjuk most, mi lesz. Reménykedjünk a, a legjobbakban. Rendeződik a helyzet. Meg én igazából valami infót kérnék, hogy mi történt, és hogy valaki egyetlen dolgozik-e megoldáson, vagy, vagy nem. Hát mondom, a saját honlapjuk sem működött, az már üzemel, úgyhogy az már úgy néz ki, mintha, mintha minden rendben lenne. Mint ha dolgoznának. mintha hát, valaki csak, dolgozna ott. Csak <gül> még nem bízottak el odáig, hogy a honlapjaik is, amit ami a szerveréken van, azok. Működik. Most kifánycsön lennék, hogy ilyenkor mondjuk hány? Hát tehát ő náluk pontosan hány honlap van, amivel foglalkozni kell, de. mert gondolom akkor, hogy végig kell rajta menni nekik. Tehát, hogy mondjuk, mert hogyha most van náluk tíz darab, akkor nem hiszem, hogy most miért nem tudják de, megoldani. Talán a de... több szokott lenni, meg ők doménregisztrátorok is. Ja, értem. Tehát ez az, az már problémás, hogy mit tudom, ha valakinek csak domén van náluk, nem tudom, hogy hogy működik, hogy az most átirányít. Most valószínűleg a domén az működik, mert ugye nálunk is az jön be az oldalon jelenleg, hogy egy ilyen. 500-as szerver erről, tehát hogy a szerverig eljut. Csak ott már azt mondja, hogy akkor ezt most ídem, nem működik. Úgyhogy meglátjuk, de hát ezt most az lesz, hogy a következő adásig így kb. várok, hogy várunk. De ha már ott sem fog működni, akkor tényleg viszonlátásra. Igen. Mm -hmm. Mert ez a múltkori, nem tudom, három adás volt, ami már nem került ki, csak utólag. De most szerencsére azok fönt vannak, úgyhogy remélem megint elérhető lesz minden. Mert utána. Tehát nagyon sokáig nem volt elérhető, és utána visszaállítottak mindent. Tehát azért is nem nagyon akartam de szórakozni, mert most minden átlapátolni valahova máshova, a domain tehát Meg hát nagyjából úgy, ahogy működik, és innentől kezdve jó lesz, és ugyanúgy visszaállítottak mindent, akkor, na, akkor, akkor maradjon is, és akkor meglátjuk, hogy talán nem lesz vele probléma. Igen, meg hát úgy, ahogy így hirtelen eltűnt a semmiből, úgy, úgy jött akkor vissza. Nagyjából. Hmm. Tehát egy egyik pillanat a másikra. Jó. Ja. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Legye ez a végszó, márra. Így van. Végeztünk mindennel. Vegyetek sok bántócsomagot, meg játszhatok sokat, amíg még korona van. Meg amúgy is játszhatok sokat, ha nincs korona, Igen. akkor is. Főleg akkor is. Így van. <gül> Próbáljátok ki a mert ingyen van. És most már teszem hozzá, most már nem annyira agresszív az anti-cheat mert nekem a bétában az volt a problémám bele, hogy fölraktam, és gyakorlatilag meghalt a processzor hűtőm. Vagyis hát elkezdett úgy pörögni, mintha terhelés lenne, mert hogy nem tudta nézni a hőmérsékletet mert valamit kinyírta Valorant, de ez így a, a Valorant anticsit, és így ezt közölte is velem a Valorant anticsit, hogy azt én most ki fogom lőni. <gül> és így meg mondom, akkor szia! Akkor tényleg lesz a Én <gül> meg, meg akkor kilőlek téged. É, kilőlek téged, és akkor oldottuk Most az a furcsa, hogy egyébként, mintha korábban az volt, hogy ennek a Valorantnak az anticsit az a Vanguard, ez fut a háttérben. Na most nekem rohadtul nem fut a háttérben. Bár lehet, hogy azért most így ránézek külön. Aha. Én ezt teljesen letiltottam már korábban. Feltelepítettem, úgy installáltam, és még letiltottam mindent. Na most ennek ellenére nekem lazán fut a játék. Hát, hogy nem is fut a háttérbe ez az anti-cheat. lehet, hogy te tudnál úgy csíteni, hogy nem is akarsz. Na jó, nem akarok csíteni. Ja, nem azért mondtam. Gondoltam, hogy nem akarsz. Nem azért mondtam. Vagy lehet, hogy beleépítették a játékba, vagy nem tudom, mert ez a elindul a Windows-ra együtt dolog, ez nem... Tehát ne fussom már valami azért, mert majd én egyszer talán lenindítok egy játékot. Igen. Hogy, nem tudom, hogy oldották meg. De valami lehet, hogy már máshogy működik. Minden esetre egy fut. Ezt nem csodálom, hogy megoldották, mert emlékszem vannak egy ezzel volt a legnagyobb problémájuk az embereknek, hogy ez ez, ez, ez, ez miért így lett megoldva. Ja. Aztán, aztán később bele, bele más játékot, úgyhogy Dumnál is volt múltkortán beszéltünk is róla, egy ilyen anticsites megoldás, az a denúvónak nak egy ilyen Igen, anti megoldás, ami hasonlóképpen működött, viszont az botrányosan szarul működött, tehát hogy magát a játékot is akasztotta, tehát ilyen 20-30 fps-re kevesebb volt, ami így nevetséges, vagy így. tehát nem áll, egy anticsit ne csináljon már ilyeneket. Szóval. Na, ez, ezzel a szép gondolattal mi van, picsit, ne csináljon már ilyeneket. Köszönünk el. Sát remélhetőleg ezt az adást már hallottátok. Ki hallotta az like-ot? Én, én, én, én a belájkolom. Egy, egy feliratkozást, egy követést, egy mosolygós fejet. <sorvány> <sorvány> Miket lehetnék dobni? Ez már sok lesz a jóból, lassan. Dobáltok meg minket <sorvány> mindennel. Megígérjük, hogy nem fogjuk visszadobni. Vagy csak kenyérrel. Vagy csak kenyérrel. Mi, mindjárt jobb. Két szó volt, úgyhogy el is köszönhetünk. Sziasztok! Sziasztok!